16. fejezet. A fiatalok meghívását szüleik nem ellenezték. Mr. Collins aggályoskodott ugyan, magára hagyhatja e vendéglátóit akár egy estére is, de ezeket az aggodalmakat erélyesen eloszlatták, és a kocsi kellő órában elvitte őt és öt unoka húgát Meritomba. A szalomba lépve örömmel hallották a leányok, hogy Mr. Wickham elfogadta nagybátyjuk meghívását, s már meg is érkezett. Az urak megjelenéséig Mr. Collins boldogan áradozott, milyen nagyúri hölgy Lady Catherine, és milyen pompás a kastélya, közben saját szerény hajlékát is dicsérgette, s beszámolt az átalakításokról. A lányok hosszúnak találták a várakozást, mert unoka bátyjukat nem bírták hallgatni. De egyszer csak vége lett a várakozásnak. Beléptek az urak, köztük Mr. Wickham. Elizabeth úgy érezte, hogy bámulatában nem volt semmi oktalantózás, amikor először meglátta, vagy amikor később visszagondolt rá. Ennek az ezrednek a tisztjei általában derék, úri viselkedésű emberek voltak, s ma este közülük csak a legkülönbeket hívták meg. De Mr. Wickham épp úgy felülmulta őket, modor, fellépés, járás és jó külső tekintetében, mint ahogy ők túltettek az utolsónak belépő, szélesképű, nehézkes, borszagú Philips bácsin. Mr. Wickham volt a boldog férfi, aki magára vonta szinte minden nő tekintetét, Elizabeth pedig a boldog nő, aki mellé Wickham végül leült. Rögtön kellemes modorban kezdett társalogni, s bár csak a hűvös estéről beszélt, meg arról, hogy esős évszaknak néznek elébe, Elizabeth úgy érezte, hogy egy ügyes társalgó a legköznapibb, legunalmasabb, legjobban elcsépelt témát is érdekessé teheti. Collinsnak kellett süllyednie, ha olyan vetélytársak versenytek vele a szép nem figyelméért, mint Vikem és a tisztek. A fiatalabbja valóban ügyet sem vetett rá, de időnként akadt hálás hallgatósága Mrs. Philips személyében, aki arra ügyelt, hogy vendége bőven el legyen látva kávéval és meleg vajas süteményel. Mikor felállították a kártya a tiszteletesnek alkalma nyílt a háziasszony figyelmességét viszonozni azzal, hogy leült visztezni. Jelenleg még alig ismerem ezt a játékot. Mondta Collins, de szívesen gyarapítom tudásomat, mert az életben elfoglalt állásom. Mrs. Phillips nagyon megköszönte előzékenységét, de az indoklást már nem várta be. Mr. Vikem nem vistezett, és a másik asztalnál Elizabeth és Lídia örömmel ültették őt maguk közé. Eleinte az a veszély fenyegetett, hogy Lydia teljesen lefoglalja Vikemet, mert roppant szeretett társalogni. Mivel azonban ugyanúgy rajongott a lottóért, hamarosan annyira belemelegedett a játékba, hogy egyre újabb számokat tett meg, és újjongott, ha nyert. Egy személy többé már nem tudta figyelmét lekötni. Mr. Wickham csak névleg vett részt a közös szórakozásban, s így bőven maradt ideje, hogy Elizával beszélgessen. A leány szívesen is hallgatta, és bár nem remélhette, hogy azt fogja tőle hallani, amire leginkább kíváncsi volt, tudni Nillik és Vikem ismerettségének történetét. Elizabeth említeni sem merte ezt az urat, de kíváncsisága váratlanul kielégült, mert Vikem maga hozta szóba a dolgot. Érdeklődött, milyen messze van Netherfield Meritontól, majd Elizabeth válasza után tétovázó hangon megkérdezte, mióta tartózkodik ott Mr. Darcy. Körülbelül egy hónapja, mondta Elizabeth, majd folytatni akarva a témát hozzátette. Úgy hallom, nagy birtoka van sörben. Igen, felelte Vikem, nagyon szép föld van, évi tízezer fontot jövedelmez tisztán. Nem találkozhatott volna senkivel, aki olyan pontos felvilágosítást tudna erről adni, mint én, hiszen gyermekkorom óta szoros kapcsolatban állok családjával. Elizabeth nem tudta eltitkolni meglepetését. Nem csodálom, Miss Bennet, hogy meglepődött szavaimon, mert valószínűleg látta, milyen hidegen üdvözöltük egymást tegnap. Ismeri közelebbről Mr. Darcy-t? Nem kívánom őt közelebbről megismerni, kiáltotta Elizabeth hevesen. Négy napot töltöttem vele egy házban, és nagyon kellemetlen embernek tartom. Nekem nincs jogom, hogy véleményt mondjak, kellemes embere Darcy vagy sem. Mondta Vikem. Nem vagyok erre alkalmas, mivel nagyon is régóta ismerem, s nagyon is jól, sem hogy igazságos bírája lehessek. Nem tudnék elfogulatlan lenni iránta, de azt hiszem az ön véleményén sokan meglepődnének. Máshol talán nem is fejeznék ilyen nyíltan, mint itt, a családja körében. Szavamra, itt is csak azt mondom, amit bárhol másut mondanék, netherfield kivéve. Herford sörben sehol sem szeretik őt. Mindenki utálja kevéssége miatt. Senkitől sem fog róla egy jó szót hallani. Nem mondhatom, hogy sajnálom azokat az embereket, akiket nem becsülnek érdemükön felül, jegyezte meg vikém rövid hallgatás után, de nem hinném, hogy Darcyval ez gyakran megesik. A világot elvakítja a vagyona és a rangja, az embereket megfélemlíti fölényes és parancsoló modora, s olyannak látják, amilyennek ő látszani akar. Én csak felületesen ismerem, de úgy látom rossz a természete. Vikem csak a fejét csóválta. Kíváncsi vagyok, mondta Mihelyt megint alkalmuk nyílt beszélgetni. Sokáig marad-e még Darcy ezen a vidéken? Erről nem tudok semmit, de mikor netherfield voltam, szó sem volt arról, hogy elutazna. Remélem, az ő itt léte miatt nem fog lemondani arról a szándékáról, hogy ebbe az ezredbe lépjen. de oh, dehogy! Engem igazán nem fog innen elkergetni. A Darcy nem akar velem találkozni, neki kell elmennie. Nem vagyunk barátok. Mindig zavar, ha látom, de semmi okom sincs, hogy kerüljem. Csak az, amit az egész világ előtt nyíltan kimondhatok. Érzem, hogy komiszul bánt velem, s szívem mélyéből sajnálom, hogy ezt kell róla mondanom. Az apja, Miss Bennet, a megboldogult Mr. Darcy, a legjobb ember volt, aki valaha élt, és hozzá mindig a legigazibb barát. Valahányszor találkozom a fiával ezer és ezer gyöngét fájó emlék élet a fiatal Darcy botrányosan viselkedett velem, de úgy érzem, mindent meg tudnék neki bocsátani, csak azt nem, hogy meghazudtolta atya reményeit és szégyent hozott emlékére. Elizabeth egyre érdekesebbnek találta a beszélgetést, és részvevő szívvel figyelt, de nem akart tovább továbbkérdezősködni a kényes tárgyról. Vikem most általánosabb dolgokról kezdett beszélni, Meritonról, a vidékről, a társaságról. Nyilván nagyon meg volt elégedve mindazzal, amit eddig látott, és különösen az utóbbiról nyilatkozott finom, de igen átlátszó hódolattal. A főók, amiért ebbe az ezredbe léptem, az volt, hogy itt állandó és jó társaságra van kilátás. Tudtam, hogy jó nevű, kellemes ezred, Deni barátom pedig még azzal is csábított, hogy milyen kitűnő szállásuk van, Mennyi figyelmességben van részük, mennyi értékes ismerettséget kötöttek meritonban. Megvallom, társaság nélkül nem tudnék élni. Csalódott ember vagyok. Nem bírom a magányt, szükségem van foglalkozásra és társaságra. Nem a katonai pályára szántak, a körülmények kényszerítettek erre. Eredetileg lelkésznek készültem, egyházi pályára neveltek, s most egy gazdag egyház pásztora lennék, ha úgy akarta volna az az úr is akiről az imént beszéltünk. Valóban? Igen, a boldogult Mr. Darcy végrendelete szerint én kaptam volna a legjobb lelkészi állást birtokain. Keresztapám volt, és nagyon szeretett. Szavakkal nem is tudom kifejezni jóságát. Bőkezően akart gondoskodni rólam, s azt hitte, szándéka meg is valósult, de amikor a lelkészség megüresedett, más kapta meg. Jóságoség, kiáltott fel Elizabeth. Hát ez hogy történhetett? Hogy lehet, hogy a végrendeletet semmibe sem vették? Miért nem fordult ön a törvényhez orvoslásért? Mert az öröklés feltételei közé alaki hiba csúszott, ez ez kilátástalanná tette a pereskedést. Becsületes ember nem kételkedhetett az örök hagyó szándékában, de az ifjabb Mr. Darcy jobbnak látta, hogy kételkedjék. Úgy állította be a dolgot, mintha atya csupán feltételesen ajánlott volna engem az állásra, és kijelentette, hogy én minden igényemet eljátszottam pazarlásommal, meggondolatlanságommal. Tudja az ördög mit rót még fel nekem. Elég az hozzá, hogy az állás két évvel ezelőtt megüresedett, éppen amikor az előírt kort betöltöttem. De másnak adták. Az is bizonyos, hogy semmi olyannal nem vádolhatom magam, ami érdemtelenné tett volna rá. Igaz, hogy heves természetű vagyok, és vigyázatlan, és néha talán nagyon is nyíltan megmondtam róla a véleményemet, a szemébe is. Ennél rosszabbra nem emlékszem. De tény az, hogy igen különböző a természetünk, és hogy Darcy gyűlölengem. Ez igazán felháborító. Megérdemelni, hogy nyilvánosan megszégyenítsék, Előbb-utóbb úgyis ez lesz a sorsa, de én nem vállalkoznék rá. Amíg az apja él az emlékemben, soha nem tudnám a fiát megsérteni vagy leleplezni. Elizabeth nagyra becsülte az ilyen érzéseket, és úgy találta, hogy azok még szebbé teszik a fiatalember arcát. De mi indíthatta őt erre? kérdezte kis szünet után. Mi lehet az oka, hogy ilyen kegyetlenül bánt önnel? Valami mélységes, megrögzött ellenszenv, amit bizonyos fokig féltékenységnek kell tulajdonítanom. Ha a boldogút, Mr. Darcy, kevésbé kedvelt volna engem, a fiatalá jobban szível. De atyának ragaszkodó szeretete irántam már gyermekkorában ingerelte. Köztünk bizonyos versengés fejlődött ki, amit Darcy természeten nem bírt, különösen azt, hogy apja gyakran inkább felém hajlott. Ilyen gonosznak nem tartottam volna darcy -t. Sohasem rokon szemvesztem vele, de azért igazán rossz véleményem nem volt róla. Gondoltam, hogy általában megveti embertársait, de nem hittem, hogy ilyen alattomos bosszúra, ilyen igazságtalan és embertelen eljárásra vetemedik. Néhány percnyi gondolkodás után így folytatta. Most jut eszembe, netherfield egyszer azzal dicsekedett, hogy haragja engesztelhetetlen – és soha nem tud megbocsátani. Rettenetes természete lehet. Erről nem mernék nyilatkozni, jelentette ki Vikem, mert alig ha lennék igazságos iránta. Elizabeth ismét elmélyed gondolataiba, majd egy idő múlva felkiáltott. Hogy bánhatott így atyának keresztfiával, barátjával, kedvencével? Ugyanabban a községben születtünk, ugyanazon a birtokon. Együtt töltöttük ifjúságunk java részét. Egy házban laktunk, együtt játszottunk és szórakoztunk, egyforma atyai gondoskodásban volt részünk. Apám ugyanazon a pályán kezdte, amelyen az ön nagybátyja Mr. Phillips oly sikerrel működik, de mindenről lemondott, hogy hasznára lehessen a megboldogult Mr. darcy és egész idejét a Pemberley birtok gondozásának szenterte. Mr. Darcy rendkívül nagyra becsülte, mint benső, bizalmas barátját. Gyakran kijelentette, hogy nagy hálával tartozik apámnak odaadó munkájáért, és amikor édesapám halálám volt, megígérte neki, hogy gondoskodni fog rólam. Meggyőződésem szerint ez az ígéret éppen annyira tanuskodott apámat illető hálájáról, mint irántam érzett szeretetéről. Milyen különös dolog! játott fel Elizabeth. És milyen aljas! Csodálom, hogy a fiatal Darcy büszkeségből nem volt igazságos önöhöz. Ha jobb oka nem volt, legalább büszkesége megóvhatta volna a becstelenségtől, mert ezt az eljárást becstelenségnek kell neveznem. Ez valóban meglepő, felelte Vikem, mert majdnem minden cselekedete a büszkeségben gyökerezik, és a büszkeség gyakran Darcy legjobb tanácsadója. Közelebb hozta őt az erényhez, mint bármely más érzés. De nincs ember, aki következetes volna, s Darcy viselkedését velem szemben még a büszkeségnél is erősebb ösztönök irányították. Lehetséges, hogy az ilyen pokoli gőg valaha is javára válhatott? Igen, gyakran arra bírta, hogy bőkező és nagylelkű legyen hogy szórja a pénzt, hivalkodjék szeretetével, segítsen bérlőin és enyhítse a szegények nyomorát. A családi gőg és a fiúi büszkeség vitte erre, mert nagyon rátarti az apjára. Gondosan vigyáz, hogy ne hozzon szégyent a családjára, ne veszítse el népszerűségét, ne ássa alá a ház tekintéjét. Testvéri büszkeség is van benne, amihez némi testvéri szeretet is járul, ezért gondos és figyelmes gyámja hugának. Általában azt fogja róla hallani, hogy a legfigyelmesebb és legjobb testvér hírének örvend. Milyen leány misz Darcy? Vikem a fejét csóválta. Szívesen mondanám róla, hogy kedves és bájos. Nehezemre esik rosszat mondani a Darcy család bármely tagjáról. De nagyon is hasonlít bátyjához. Végtelenül kevély. Valamikor melegszívű, kedves gyermek volt. S nagyon szeretett engem. Hány órát töltöttem azzal, hogy őt mulattassam, de most sohasem találkozom vele. Csinos leány, 15-16 éves, s úgy hallom, rendkívül művelt. Amióta apja meghalt, Londonban lakik egy hölgyel, aki felügyel nevelésére. Többször elhallgattak, más témákkal is próbálkoztak, de Elizabeth nem állhatta meg, hogy visszatérjen az elsőhöz. Nem értem, hogyan lehet ilyen bizalmas viszonyban Bingleyvel. Mr. Bingley maga megtestesült jókedély, és azt hiszem, valóban derék és jó lelkű ember. Hogyan választhatod hát ilyen barátot? Hogyan tudnak összeférni? Ismeri Mr. Bingleyt? Nem, nem ismerem. Szelít természetű, szeretetreméltó, aranyos ember. Fogalma sem lehet Darcy jelleméről. Valószínűleg nincs is, de Darcy tud tetszeni, ha akar. Tehetséges ember az tagadhatatlan. Tud beszélni annak a nyelvén, akit erre érdemesnek tart. Vele egyenrangúak között egészen másképpen viselkedik, mint kevésbé előkelő emberekkel. Büszkeséges soha nem hagyja el, de a gazdagokkal nyílt szívű, igazságos, őszinte, józan eszű, becsületes, talán még kellemes viselkedésű is, mert mindig tekintettel van a vagyorra, és a jó külsőre. A ma hamarosan véget ért, és a kártyázók a másik asztal köré gyülekeztek. Mr. Collins, Elizabeth és Mrs. Phillips közé ült. Mrs. Phillips szokott udvariasságával megkérdezte, hogy szolgált neki a szerencse. A tiszteletes nem sok sikerről számolhatott be, mert egyetlen játszmát sem nyert. Mikor azonban Mrs. Phillips végasztalni kezdte, Collins méltóság teljes komolysággal biztosította, hogy vesztesége semmit sem nyom alatban, hogy ő a pénzt puszta semmiségnek tekinti, és hogy Mrs. Phillipsnek ez ne okozzon gondot. Nagyon jól tudom, asszonyom, jelentette ki, hogy ha az ember leül a kártyaasztalhoz, vállalnia kell a kockázatot. Szerencsére nem olyan viszonyok között élek, hogy öt siling számítana állam. Kétségtelenül sokan vannak, akik nem mondhatják el ugyanezt magukról, de hála Lady Catherine de Bourgh-nek, én távol állok attól, hogy törődnöm kelljen az ilyen csekészségekkel. Vikem felfigyelt, s néhány pillanatig nézte a tiszteletest, majd halkan megkérdezte Elizától, bizalmas viszonyban van-e a rokona a de Bourgh családdal. Lady Catherine de nem nemrég hívta meg a helyi gyülekezet élére felelte Elizabeth. Nem tudom, hogyan mutatták be neki Mr. collins de annyi bizonyos, hogy nem régóta ismeri. Azt persze tudja, hogy Lady Catherine de Bourgh és Lady Anne Darcy nővérek voltak, s hogy Lady Catherine ezek szerint nagynénje a fiatal darcy -nak. Nem, ezt igazán nem tudtam. Lady Catherine rokonságáról semmit sem hallottam. Tegnap előttig még azt sem tudtam, hogy a világon van. Leánya, Miss De Burg, nagy vagyon vagyonvárományosa, s az általános vélemény, hogy ő meg az unoka egyesíteni fogják a két birtokot. Elizabeth elmosolyodott erre a hírre, mert szegény Miss Bingley jutott az eszébe. Hiába való minden figyelmessége, hasztalan és meddő Miss Darcy iránti rajongása és bátyja magasztalása, a Darcy már elhatározta, hogy mást vesz nőül. Mr. Collins el van ragadtatva a Lady Catherine-től és a leányától, mondta Elizabeth. De olyan dolgokat mesélt a Lédiről, hogy azt kell gondolnom, háládatossága elvakítja őt. S noha pártfogolja a tiszteletest, Lady Catherine gőgös és öntelt asszony. Azt hiszem, nagyon is, feleltevikem. Hosszú évek óta nem láttam, de emlékszem jól, soha sem szerettem, mert erőszakos és fenhélyázó modorú. Elizabeth nagyon észszerűnek találta ezt a magyarázatot, s ketten kölcsönös megértéssel beszélgettek tovább, amíg a vacsora véget nem vetett a kártyázásnak. Mr. Wickham most a többi hölgyjel kezdett foglalkozni. Mrs. Philips vacsora vendégei olyan zajt csaptak, hogy beszélgetésről szó sem lehetett. De vikem modora megnyerte mindenki szívét. Bármit mondott, jól fejezte ki, s amit tett, szépen tette. Elizabeth úgy ment haza, hogy lelke csordultig volt a fiatal emberrel.